Islami wa imani Allah al-kaunu wa zamanu bi Islami wa imani Allah al-kaunu wa zamanu čuli ispričaću vam slučaj iako ne znam za vjerodostojnost nego ali je simpatičan slučaj onako Kaže cigo je sagradio kuću pored kuće koju je sagradio doktor. Doktor kada gradi kuću, pa cigo gradi istu. Doktor je napravio trasplatnicu i ja on napravio trasplatnicu. Doktor fasadu na kuću i ja on fasadu na kuću. Doktor hoće prodati svoju kuću, koliko košta je 150 milijana? cigo 300 milijana moja košta. <laughs> doktor pa dobro, ista kuća moja, ista tvoja na istom mjestu, komšija smo i tako da Jesu kar je u tebe komšija cigo, a u mene je doktor. Razlika je u komšiluku. Dakle poučanje poučna je stvar. Dakle čovjek, čovjek zaista treba misliti o tome koga će odabrati sebi za komšiju. Jer dobar komšija, dobar komšija je zaista velika blagodat. A loš komšija može čovjeku zaista biti uzrok padovine u životu. Subhanallah, ima situacija koje naravno ne mogu neke stvari detaljiti, ali navest vam samo neke detalje i primjere toga. Kad čovjek ne može izići pred svoju kuću komodno zbog spora s komšijom, ne može u svojoj avliji normalno da živi zbog spora s komšijom. Njegova imovina, njegova kuća, njegova avlija, ali ne može da živi u Rahadu upravo zbog svađa s komšima. Zato čovjek treba voditi računa tome da ako već može dobira komšivog, da, da povede računa tome da izabere sebi hajerni komšinu.